Igår kväll hörde en kompis av sig för att säga åt mig att snabbt sticka hemifrån och dra till en bar i närheten. Han ville att jag inte skulle missa en spelning med ett band som vi båda gillar. Så jag stack hemifrån, hoppade på cykeln och han till baren precis i tid för att se spelningen. Efter att ha druckit någon öl så tänkte jag ta upp telefonen ur fickan. Men den låg inte där. Jag letade på och under vårt bord. Jag letade i baren och på toaletten. Och till slut så bad jag att få låna min kompis mobil för att ringa min egen. Två signaler gick fram. Sen svarade någon. Men allt jag hörde var ett lågt konstigt fnitter. Och sen las det på. Jag insåg besviket att den var stulen. Och att jag inte skulle få tillbaka den. Och jag fick åka hem utan telefon den kvällen. Men när jag väl kom hem så hittade jag telefonen precis där jag hade lämnat den på mitt nattduksbord. Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner. Och jag ska på en gång erkänna att- nej, det där med telefonen, det hände inte mig- det var en kort historia som Reddit-användaren Lynx skrev på underforumet Short Scary Stories. Men historien funkar som en bra inledning på det här avsnittet. Som jag gissar att du lyssnar på via just din mobiltelefon. Din kära mobiltelefon som du alltid har i närheten. Som du alltid känner dig lite tryggare om du har i fickan. Din telefon som du inte riktigt vet exakt hur den fungerar– –men som du ändå alltid litar på. Förutom när du tappat bort den, såklart, eller när någon har tagit den. Eller när den ser eller hör någonting som inte du kan se eller höra. I veckan har en tweet på Twitter fått stor spridning. Det är en ung tjej som visar upp tre bilder från sin Snapchat– på bilderna använder hon den där funktionen där Snapchat känner igen ditt ansikte och du sen kan lägga olika lager på det. Ni vet det där som gör att man kan få en hunds nos och öron på sina selfies och sträcka ut tungan. Det enda problemet är att det inte finns någon människa med i bilderna. Den nätliknande ansiktsformen som brukar markera att Snapchat har hittat ditt ansikte ligger nu över tomma luften. Hundöronen och nosen svävar fritt och den långa tungan räcks ut. Är det en bugg i Snapchat? Eller ser din mobiltelefon någonting som gapar med munnen som du själv inte kan se? En annan liknande upplevelse av just Snapchat är den som lyssnaren Fria nyligen mejlade in till oss för att berätta om. Hon skriver att hon särskilt gillar spökhistorier som handlar om hemteknik och berättar så här. Här om natten hade jag en ganska obehaglig upplevelse. Jag vaknade upp på morgonen och kollar igenom min mobil, går in på Snapchat och kollar min story. Ser då att jag har lagt upp ett kort filmklipp klockan fyra på natten, trots att jag minns att jag somnade runt klockan ett. Idiotisk som jag fick jag panik och raderade filmklippet rent instinktivt. Jag önskar nu att jag hade kollat på det. Jag hann se att kameran snabbt gled längs mitt rum i kanske en halv sekund innan jag raderade klippet. Kanske gjorde jag det här i sömnen, men det var jävligt obehagligt att vakna upp och se. Och dagens avsnitt av Creepypodden handlar om just det här när någonting obegripligt och skrämmande verkar gömmas i eller utnyttja tekniken som vi har omkring oss. För vad vet vi egentligen om hur den fungerar? Hur elen strömmar genom grejerna vi har för att de ska hålla igång? Om det inte bara kan smyga sig in någonting okänt där i plasten? Vi ska berätta spökhistorier som inte bara kommer från internet utan som också handlar om internet. Och vi ska börja med en historia som fick enorm spridning våren 2014. Den är skriven av Pascal Chatterjee, publicerad på sajten storiesforyourscreen.com. Och den börjar med att en programmerare berättar att han nyligen laddat ner appen WhatsApp för att försöka lära sig lite av hur den är uppbyggd. När programmeraren pysslade lite i appens kod, snubblade han över en konstig chatthistorik mellan två personer som han inte kände igen när han försökte hitta den igen för att visa den för en kompis kraschade Whatsapp och sedan dess har programmeraren inte kunnat öppna appen igen. Lyckligtvis hann han spara en kopia av chatten. Så här löd den, uppläst av Carl Bernard Josefsson och Frida Dervinger. Hej, sover du? Nej, och inte du heller antar jag. Kan inte, det blåser för mycket. Vinden skriker så det låter som galna katter som slåss. Varför sitter du uppe idag? Plugg. Så plugg i den nya slangen för porr alltså? Annie, vad fan? Du förnekar det alltså inte? Du är sjuk i huvudet. Alltså, jag kan fortfarande inte fatta vad Jonas höll på med idag. Nej, det var sjukt. Den killen har problem. Jävlar vad det blåser alltså. Känns typ onormalt. Här är det vindstilla. Men ett härligt ösregn istället. Ty för dig då. Jag behöver min skönligt sömn. Ha, ja det gör du mycket riktigt. Du, menar du att jag är... Vad fan. Nu lät det faktiskt som någon gick ute på grusgången. Du får väl be din galna pappa att gå ut och kolla. Jag är ensam här. De andra är på vårt landställe. Jag sa ju det förut. Är du? När kommer de hem? Haha, vi borde hitta på något. Det lät verkligen som fotsteg, men det var något konstigt med dem. Jag borde väl kolla genom fönstret, men min säng är så skön. Jag vill inte gå härifrån. Är du säker på att du borde kolla ut genom fönstret när du är helt ensam hemma? Tänk om det verkligen står någon där och kollar upp. Inte kul just nu, David. Lugn, det är ju säkert ingenting. Okej, jag måste kolla. David, seriöst. Det är någon i min trädgård. Va? På riktigt? Ja, jag ser honom. Det ser ut som en gubbe. Vad gör han? Han typ letar efter något. Står på knäna och gräver i buskarna. Haha, <här> det är en knarkare som letar efter sprutor. David, lägg av. Vad ska jag göra? Ingenting. Stanna inne bara. Till slut kommer han ju dra. Gud, han gräver verkligen med sina bara händer. Fuck, nu vänder han sig om. Hur ser han ut? Vad fan, David? Lägg av nu, det här är inte roligt. Va? Vad fan gör du? Vad snackar du om? Jag ser det ju. Hur kan du skriva här samtidigt utan att ha din telefon i handen? Jag är här i fönstret. Hör du inte att jag knackar? Annie, nu är du bara läskig. Jag är inte i någon trädgård. Det där är inte jag. Men sluta larva dig. Jag ser ditt ansikte ju. Och din töntiga hockeytröja du är så kär i. Alltså, det måste vara någon som ser ut som jag. För helt ärligt nu Annie, jag är verkligen hemma. Jag skulle inte driva om något sånt. Men då måste det vara en kompis till dig eller något. Hur tror du han annars hade fått tag i din tröja? Men gud, det är en vanlig tröja. Jag har ingen kompis som skulle gräva i trädgårdar. Du är bara så besatt av mig, Bey. Nu gräver han igen. Bara drar någon gång. Annie, har du något att försvara dig med? Lägg av, David. Menar inte att du ska döda någon? Bara att det kanske vore bra? Du har väl ditt namn på din hocke Ja, det var en sån som alla i laget fick, med namn och nummer. Jag ser ju att det står David. Va? Vad fan håller du på med, David? Men, alltså den tröjan ligger här i min garderob. Shit, han ser mig. Varför ler han sådär? Han går mot huset. Men ring polisen då. Annie, Annie, svara i telefonen. Jag har ringt polisen och sagt att någon försöker bryta sig in hos dig. De säger att de är på väg till dig men att det kommer ta en halvtimme. Annie, svara. Det är inne i huset. Kan inte svara, måste vara tyst. Har släckt ljusen och är i garderoben med en kniv. Svårt att skriva när jag skakar så mycket. Fan, fan, fan. Okej, håll ut Annie. Polisen kommer om 20 minuter. Vet du var han är? Det... Just nu, han. Men som det såg ut när han såg mig, David, så kan ingen människa se ut. Helvete. Vet det var du är? Nej, jag tog en kniv i köket när jag såg det komma mot huset. Och gömde mig i garderoben när jag hörde det bryta sig in. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Allt kommer bli bra. En knäcker har inte hjärnkapaciteten att hitta någon som gömt sig i garderoben. Polisen kommer snart Det ropar på mig Det låter inte som du, David Det har en sån konstig röst Den fyller liksom hela huset Om mitt huvud Vad säger den? Kom ut, Annie Jag vill bara se dig Om och om igen Har jag blivit galen, David? Är det så här det känns när man blir galen? Håll ut i tio minuter till Annie. Kämpa, du är stark, du klarar det. Det går upp för trappan nu men långsamt. Jättekonstiga steg. Varför ser den ut som du? Varför som dig? Jag vet inte Annie, tro mig jag vet inte. Kan du få den att sluta? Snälla få den att sluta. Om jag bara kunde. Nu är den i hallen. David, jag sa ingenting till mina föräldrar när de gick hemifrån. Jag lyssnade på musik. Och nu får jag aldrig se dem igen. Annie, sluta. Det här har med dig att göra, David. Bara du kan få den att sluta. Tänk, snälla. Jag vet inte, snälla du, jag vet inte. Snälla. Alltså, jag vet verkligen inte. Det kanske är för att jag tänker så mycket på dig. Jag tänker på dig hela tiden- sluta då? Jag vet inte hur. Den skrapar någonting mot väggen medan den kommer närmare. Snälla David. Jag försöker verkligen. Jag försöker. Den sakta ner. Försök mer. Vad du än gör så funkar det. Den har stannat. Jag hör ingenting. På riktigt. Stanna där inne. Gå inte ut förrän polisen kommer. Men vad ska jag säga till dem om den försvunnit? Allt som du skrivit här, allt Annie Jag visste inte att det var så du kände för mig, David Att den stannat upp är Gud, så skönt Kan du komma över i bitti, David Jag behöver träffa dig Absolut, Annie Jag kommer Annie Hur vet jag att det här verkligen är du? Annie, 96 loggade ut det var alltså Annie96 skriver, en berättelse av Pascal Chatterjee som lästes upp av Carl Bernard Josefsson och Frida Dervinger. Det är lätt att förstå varför vi blir skrämda för chattar och meddelande appar. Vi vet helt enkelt aldrig helt säkert vem det är vi chattar med. Och är vi ensamma eller inte när vi chattar? Visst, vi har ju någon som håller oss sällskap, men kommer den personen kunna hjälpa oss om vi hamnar i fara eller blir den bara någon sorts avlägset vittne till hela våran skräck? En annan plats på internet som många har blivit lite skrämda av är Google Maps. Ja, det kanske inte verkar så läskigt till att börja med, men tänk lite på det. Som skribenten Joanne McNeil påpekar så regnar det aldrig i Google Street Views värld. –men det bor få där som kan uppleva det. De som väl fångas framför kameran fotograferas vid en okänd tidpunkt– –varken just nu eller heller helt tydligt i det förgångna, kanske till och med i framtiden. De är redan på sätt och vis som en sorts spöken för oss, de som finns på bilderna på Google Maps. Och det är kanske därför så mycket kusligt har fångats in av Googles kamerabilar– en märklig docka, lång som en vuxen man och helt svart om med ett förvridet elakt ansiktsuttryck fotograferades till exempel på en balkong i Frankrike. På en brygga i Holland syns någonting som liknar blodspår, utsmetat över flera meter. Och i Chile ligger en massa provdockor i en soptunna utanför ett hus. Men det är svårt att skilja dem från mumifierade människor och det är framför Google Maps berättaren i vår nästa historia sitter Historien heter Satellitbilder är skriven av användaren Squidink på Creepypasta Wiki och läses upp av Ludvig Josefsson För några år sedan var jag inblandad i en bilolycka Sedan dess går jag inte hemifrån så ofta Det är för krångligt och dessutom blir jag svimfärdig bara jag ser en bil köra förbi i närheten Jag sitter mest hemma och har till och med installerat en liten kamera i dörren så att jag kan se vem det är som står utanför utan att behöva rulla dit. Invalidwebkameran kallar min vän den. På grund av detta mitt tillstånd var upptäckten av Google Maps nästan magisk. Jag fascinerades av möjligheten att se hela världen utan att faktiskt behöva åka dit. Jag kunde bokstavligt talat promenera på gator och torg och det kändes nästan som att vara där själv. Jag fastnade på en gång. Det gav mig ett helt nytt perspektiv på världen där framför datorn. Jag kunde utforska alla världens största städer och det gjorde jag också. Jag har gått längs gatorna i Kina, Japan, Tyskland, England och många andra platser. Jag kunde till och med besöka turistattraktioner som Stora Barriärrevet och Drakulas slott i Rumänien. Det bästa jag visste var att landa på någon slumpmässigt utvald gata i en storstad och se hur många människor och djur jag kunde hitta. Deras ansikten var alltid blörade för att skydda deras integritet men det var ändå trivsamt att titta på dem där de gick runt och njöt av livet precis som om de inte visste vilken lyx det var och kunna promenera runt helt obekymrat. Ibland hittar man till och med oväntade överraskningar i folkmassorna en dag snubblade jag över en kvinna som gick fram i ett par röda sneakers, samma sorts skor som jag själv har. Här har vi en med god smak, fnissade jag för mig själv. Jag zoomade in på henne och la märke till en grå väska, vars lila band hon hade över axeln. Hon verkade avslappnad när hon gick, med ena handen mot husväggen vid hennes sida. Jag kom på mig själv med en smålig som för att bemöta det leende jag var säker på att även hon hade på läpparna. Plötsligt kändes allt så tragiskt och sorgligt. Här satt jag och flinade mot datorn helt ensam. Jag släppte ner armarna och lät dem hänga mot min rullstols hjul och bara tittade på den där kvinnan i en minut. Ingenting hellre ville jag än att kunna gå med henne på gatan, promenera sorglöst som jag ville. Men jag skulle aldrig kunna göra det mer. I den här rullstolen skulle jag sitta tills jag dog. Jag suckade och zoomade ut från kvinnan, upp från gatan och långt upp över Tokyo. Nu var det bra för ikväll. Jag stängde av datorn och gick och la mig. Morgonen efter vaknade jag tidigt så jag gjorde kaffe och en macka och satte mig framför datorn igen. Jag hade bestämt mig för att tillbringa förmiddagen med att kolla in Paris- Paris var alltid roligt. Jag gillar verkligen hur staden är uppbyggd med alla gamla vackra hus och så många gator där det kryllar av folk att titta på. Jag zoomade in på ett område på Måfå och hamnade på en gata kantad av gamla tegelhus, lite små affärer och ett litet kapell. Framför mig låg en korsning och där passerade flera dussin personer. En gubbe gubbeklädd som en affärsman med kalnande gässa hade fångats mitt i steget när han vände sig tillbaka och tittade på en äldre elegant dam med skarf över huvudet och en stor handväska på armen. En lite överviktig kvinna med svarta byxor som satt åt för tajt stirrade in i ett skyltfönster och två kvinnor lite bakom henne ledde en grupp små barn runt ett hörn. Jag tittade mig omkring lite i området och sen fastnade min blick på något märkligt. På en parkbänk vid en busshållplats satt två personer. En av dem var en kvinna med fötterna lagda över varandra på ett avslappnat sätt framför sig. Hon hade på sig röda sneakers, samma sort som jag själv. Dessutom hade hon svarta byxor, en vit t-shirt och en svart jacka med huva. Hennes bruna hår var uppknutet i en lös hårtofs mot huvudets baksida. Och bredvid henne på bänken låg hennes gråa väska med det lila bandet hängande över hennes axel. Det här är helt knäppt, tänkte jag. Det kan ju inte vara samma kvinna. Jag är i ett annat land. Till och med i en annan kontinent. Hur kan hon vara här också? Sen insåg jag hur dum jag var. Det här var ju inte någon live-kamera bilderna var tagna för länge sedan och har legat här ända sedan dess kvinnan var inte på två platser på en gång hon kunde helt enkelt bara vara på resande fot eller en som ofta var utomlands dessutom var det omöjligt att säga att det var samma person så länge jag inte kunde se hennes ansikte brunt är ju troligen världens vanligaste hårfärg och de där röda skorna hade jag köpt på nätet i likhet med säkert en miljon andra människor jag skakade på huvudet åt mig själv, lämnade datorn för köket och fixade lunch. Efter maten satt jag mig vid datorn igen och bestämde mig den här gången för att besöka Berlin. Som vanligt valde jag en första gata att utforska på Mofo. Jag hamnade i en ganska tom gränd med tegelhus på sidorna som mest liknade fabriksbyggnader. Mellan husen låg tomma tomter- –ostädade och oskötta och fulla av skräp och oklippt långt sly. Det fanns inte mycket att se där. Mer än en rad motorcyklar och en bil som hade två tyska flaggor som stack upp från taket. Efter att ha letat en stund hittade jag en pojke som såg ut som att han hade klätt på sig en skoluniform– –med en vårjacka slängd över axeln. Han stirrade ner i sin telefon. Jag tittade besviket på honom och tänkte precis klicka mig ut ur Berlin– när något fångade min blick i hörnet av bilden. Jag tryckte mig åt vänster i bild och såg dem. De där röda skorna. Hon stod i gathörnet bredvid någon sorts lyktstolpe. Med ena handen stod hon lutad mot stolpen och tittade ner för gatan som om hon precis skulle gå över och kikade den sista gången efter bilar. Jag stirrade på henne. Hur kunde hon vara här också? Att stötta på henne i Paris var ovanligt. Men nu måste det ju vara något mer än bara slump. Det här var ju helt vansinnigt. Det måste vara någon sorts skämt. Hade Google bestämt sig för att driva med dem av deras användare som flitigast använde karttjänsten? Det hade ju varit ett riktigt bra skämt. Jag gjorde några snabba sökningar för att se om någon annan märkt av en kvinna flera gånger på olika ställen på kartan, men hittade ingenting. Jag tittade igenom några listor på märkliga saker på Google Maps, men ingenstans nämndes kvinnan som reste runt i världen tillsammans med en. Jag förstod ingenting. Hade jag blivit knäpp av min självvalda isolering... –hade jag varit ensam för länge och börjat hallucinera fram hitta påkompisar. Med kartbilden över Berlin kvar på skärmen tog jag fram telefonen och skrev ett sms till en kompis. Jag bad honom besöka de exakta platserna i Tokyo, Paris och Berlin där jag sett kvinnan. Och sen satt jag med svettiga händer och stirrade på telefonen i väntan på ett svar. När jag till slut damp in ett sms hoppade jag till– och öppnade det med hjärtat i halsgropen. Min kompis skrev att han såg kvinnan i Berlin men inte i Paris eller Tokyo. Är det här något påskegg eller? frågade han i slutet av sms. Jag svarade inte utan återvände till platserna i Tokyo och Paris där jag henne och fann att hon visst var kvar där. Men saker hade förändrats. Nu satt hon inte längre på en bänk vid busshållplatsen i Paris utan hade ställt sig upp och stod framför båset i färd att leta upp något i sin väska. I Tokyo hade hon rört sig flera kvarter bort och stod och klappade en katt. Vem var hon? Vad var det som hände med henne? Jag hoppade på Mofo ut ur Tokyo och ner någonstans i Europa igen. Det blev Bryssel och jag hamnade mitt på en centralt belägen gata. Längs gatan stod högresta byggnader som såg gamla ut Och ovanför skyltfönstren i gatunivå syntes fönster in till vad som liknade bostäder Jag drog runt på gatorna en stund som var ganska tomma Frånsätt en tjock kvinna med ljusblå tröja Sen kollade jag dem en gång till för säkerhets skull Och till slut lutade jag mig tillbaka i stolen och drog en suck Hon var inte där jag kände mig för ett ögonblick förlägen över hur uppjagad jag hade blivit. Men så tittade jag igenom bilden framför mig en sista gång. Jag hade letat igenom gatorna och trottoarerna men låtit bli att undersöka husfasaderna. En byggnad stod i en korsning längre fram. Och på andra våningen fanns det en rad svarta järnbalkonger som stack ut mot gatan. Där. Där stod hon på en av balkongerna, med det fortfarande censurerade ansiktet till synes riktat snett ner, som om hon var för blyg för att titta rakt mot mig. Mina andetag fastnade i halsen. I en enda rörelse drog jag upp musen till sökfältet och skrev in Sydney. Där hittade jag henne lutad mot väggen in i entrén till en ljusblå apoteksbyggnad. I London var hon fångad i steget in i en dubbeldäckad röd buss med huvudet böjt bakåt som för att kasta en sista blick över axeln. I Venedig stod hon rakt upp och ner med händerna längs sidan på en stenlagd trottoar på en bro. Hon dök upp var jag än tittade. I Zürich gick hon över ett övergångsställe med linjer målade i gult. I Hongkong mellan en bank som hette Wing Lung och en McDonalds. För varje gång jag hittade henne på kartbilderna tycktes hon mindre och mindre rädd för att vända huvudet rakt mot kameran. Hennes blörade ansikte veck av mindre och mindre. Jag kunde knappt sitta stilla. Jag kunde inte begripa vad jag skulle göra med det jag hade upptäckt. Skickar man skärmdumpar till Google? Ringer man polisen? Vad gör man? För att lugna de rusande tankarna knöt jag mina nävar och tryckte dem hårt mot ögonen tills jag såg mönster i mörkret uppenbara sig. Vem var kvinnan? Förföljde hon mig eller förföljde jag henne? Jag önskar att det fanns någon möjlighet att ta bort censuren, att få se hennes ansiktsuttryck och kanske kunna utröna vad hon verkade tänka på. Jag övermannades av en våldsam lust att fly, bara springa iväg, men min rullstol höll mig i fången. Det enda som hade gett mig möjligheten att känna mig lite fri, Google Maps, hade nu hängt en ännu tyngre kedja runt mig. Varför? Jag var tvungen att få veta. Det kändes nästan lite fånigt att efter Tokyo, Paris, Berlin, Sydney, London, Venedig, Zürich och Hongkong skriva in rågsved i Google Maps sökfält. Jag zoomade in och hamnade vid t Den badade i grått dagsljus, en stark kontrast mot nattmörkret utanför mitt fönster. Och där stod hon. Bara några kilometer från mitt hus, precis framför den vita skylten med det blåa teet, Med ansiktet riktat rakt mot kameran, rakt mot mig. Hon var nära och kunde se mig. Hon skulle kunna komma åt mig. Gillerbacken 28 Jag skrev långsamt in min adress och tvekade länge innan jag tryckte på enter. Det kändes som att jag spände mig i hela kroppen. I en enda ryckning föll min hand på enterknappen och jag såg andlöst sidan laddas upp. Parkeringsplatsen dök upp, full av bilar men tom på människor. I porten till huset var det också tomt. Jag snodde runt på gatan men den var helt öde. En vacker blå himmel låg tryckande över de tomma gatorna. Hon fanns inte mellan några bilar och inte vid någon av de andra husnumren heller. Jag tryckte mig ut så långt ut mot grönskan bortom parkeringsplatsen jag kunde men skymtade ingen mellan träden. Hon var helt enkelt inte där. Jag klickade ner webbläsaren, kröp ihop i rullstolen, la pannan mot skrivbordet och andades ut. Jag var trygg. Jag gick ändå aldrig ut. Jag skulle aldrig mer använda Google Maps. Jag ville aldrig mer se henne. Hon kunde stå kvar där vid T-banestationen var mig beträffade. Jag låg uppgivet för mig själv och kände till min förvåning en tår Trillan ner för kinden. Det är lugnt. Det är ingen fara, viskade. Det kändes skönt att höra min egen röst. Det är ingen fara. Jag avbröts i mina tankar av en knackning på dörren. Jag reste på överkroppen i rullstolen så snabbt att det snurrade i huvudet och lyssnade. Några sekunder gick och så hördes det igen. En tydlig knackning på ytterdörren i hallen. Med darrande hand förde jag musen till ikonen för programmet som styrde invalid I samma sekund som jag dubbelklickade insåg jag hur fel jag hade tänkt. Google Maps visade ju bara byggnadens fasad, bara den yttre sidan av husen. När kontrollpanelen för webbkameran dök upp på skärmen täcktes nästan hela bilden av en kvinna med vit t-shirt, svarta byxor, svart jacka med huva och en grå väska med lila axelband. Längst ner skymtade överkanten av ett par röda skor. Hon stirrade direkt mot kameran. Eller, jag vet inte om hon stirrade, men hennes suddigt blörade ansikte var riktat mot den. Medan jag kände skriket växa fram i halsen höjde hon armen och knackade ännu en gång hårt på min dörr. Det var satellitbilder, skrivna av användaren Squid Ink på Creepypasta Wiki och lästes av Ludvig Josefsson. Bara för att spöken kommunicerar genom modern teknologi så behöver inte det betyda att de är onda. Och för att avsluta veckans avsnitt på ett kanske inte lika mörkt sätt som vanligt så vill jag läsa upp lyssnaren Hannes berättelse som hon nyligen skickade in till oss. Så här skriver hon. Både jag och min mamma har varit med om många små och ofarliga tecken av det övernaturliga slaget. Min bror däremot brukar tycka att vi bara fiantar oss och att det är löjligt. Men det förändrades en gång. Det här inträffade på den tiden då min mamma hade en hemtelefon. Hon var ute mycket i trädgården men ville inte missa om någon hade ringt. Så därför hade hon också en nummerpresentatör. Händelsen utspelar sig två dagar efter att min mormor har dött. Vi var samlade hemma hos min mamma. Jag sitter vid matbordet och min bror hänger vid köksbänken där telefonen sitter. Mamma var inne i tvättstugan alldeles till. Då ringde telefonen en signal och min bror vände sig om för att se vem som ringde på presentatören. Men det kom inga fler signaler. Min bror stirrade en stund på telefonen innan han ropade på mamma och frågade om nummerpresentatören var trasig. Nej, svarade hon från rummet intill och fortsatte med att fråga vad då då? Det är ett konstigt nummer på presentatören ropade min bror Jaha, vad då för nummer? svarade mamma Inget telefonnummer i alla fall ropade brorsan tillbaka 360912 står det Mamma sticker fram i dörren in till köket Hon ler och ser på mig Det är mormors födelsedatum Min bror frös till is en stund innan han tog på sig sin jacka och skor och försvann ut ett tag jag och mamma var helt på det klara med att det bara var mormor som ringt och sagt att allt var bra. Det var alltid det hon sa till oss att hon ville att vi skulle göra om vi inte han komma förbi och hälsa på. Ibland är spökena inte onda. De vill bara höra av sig. Frågan är ju bara, vågar du just nu ta fram din telefon, öppna Snapchat Rikta kameran ut i ditt tomma rum och se efter om någon gammal släkting kanske just nu försöker kontakta dig.